80-ci məzmur Musiq rəhbəri üçün Asəfin şoşənli müstəoxunan şəhadət məzmuru Ey İsrailin sobanı! Yusif nəslinə sürü kimi baxan qulaq az! Ey keruvlar üstündə oturan nurunu saç. Efraim, Binyamin, Menaşi qəbilələrinin önündə Qoy qüvvətin oyansın! Gəl bizi qurtar, ey Allah, bizi əvvəlki halımıza qaytar, Üzündən nur saçıb bizi qurtar. Yarəb, ey ordular Allah'ı nə vaxta can xalqının duasından qəzəblənəcəksən, Onlara çörək yerinə göz yaşı yedirtdin, Onlara bolluca göz yaşı içirtdin, Qonşularımızla bizi çəkişməyə vadar etdin, Düşmən bizi ələ salıb gülür. Ey ordular Allahı, Bizi əvvəlki halımıza qaytar, Üzündən nur saçıb bizi qurtar. Misirdən tənək fidanı gətirərək, Qovduğum millətlərin torpağında əkdin. Bunun üçün sahə hazırlamışdın. Tənək rişələnib ölkəni bürüdü. Bu dağları dağlara, Böyük sid ağaclarına kölgə saldı Dənizə qədər qol budaq atdı Zoq atıb fərat çayına çatdı Bəsniyə ətrafdakı hasarını uçurdu Budur, yoldan keçən hər kəs məhsullarını qoparır Tənəyi meşənin qabanları körlüyür Onu çöl heyvanları çeyinir Ey ordular Allahı Dön, göydən bax, bu tənəyi gör, qayğısına qal. Axı bu fidanı sağ əlinlə hekmisən, kökünə qüvvət vermisən. Tənəyini kəsib yandıranlar, qəzəbli məzəmmətinlə qoy yox olsunlar. Sənin əlin, sağ əlin öz seçdiyin adamı qüvvət verdiyin bəşər oğlunu qorusun. Qoy səndən dönüb ayrılmayaq. Bizi elə yaşat ki, ismini çaqıraq. Ya Rəbb. Ey ordular Allahı, bizi əvvəlki halımıza qaytar. Üzündən nur saçıb bizi qurtar.